Розділ 16. Уривок заповідання оповідання помста Жиропи Гогана автор Гордон Лаченс, уперше опубліковано в журналі «Кавалєр» березень 1975 року. Друкується з дозволу автора. Один за одним вони піднялися на платформу і поставали біля довгого столу, вкритого ліляною скатертиною. Стіл, встановлений на краю платформи, аж угинався від пирогів. Понад ним провисали разки на миста з голих стоватних лампочок, навколо яких, легенько стукаючись об скло, танцювали свій місячний танок, моль та нічні комахи. Над платформою у світі прожекторів купався довгий банер з написом «Велике поїдання пирогів у гретні 1960». Обабіч цієї розтяжки висіли старенькі динаміки, люб'язно надані чаком деєм із крамниці побутової техніки в «Вдалий день». Торішній чемпіон Білл Тревіс був Чаковим двоюрідним братом. Кожному конкурсанту, що виходив на платформу, зав'язували ззаду руки і розстібали спереду сорочку, як сідні картону, дорогою на гіліотину. Мер Шарбонно оголошував його ім'я через Чаків гучномовець і зав'язував на шиї великий білий слинявчик. Кельвіну Спіру поаплодували лише задля годиться – Попри величезне черево, яке більше нагадувало діжку для води, його зневажали як невдаху. Гіршим за нього був хіба що малий Гоган. Багато хто вважав Жиропу реальним претендентом на перемогу, проте надто молодим і недосвідченим, щоб показати цього року пристойний результат. Після спіра представили Боба Корм'єра. Корм'єр працював диск-жокеєм, вів популярну денну програму на радіо WLM у лью -Істоні. Йому вже плескали азартніше, та ще й дівчатка-підлітки ззаду повискували. Дівчатка вважали його красунчиком. За корм'єром на сцену вибрався Джон Віґінс, директор початкової школи Гретне. Його зустріли теплими оплесками старші глядачі і кількома фу, непутяжті учні. Але Віґінс якось примудрився по-батьківському всміхнутися і водночас суворо зиркнути на аудиторію. Наступним мер Шарбонно представив жиропу. Новий учасник щорічного поїдання пирогів, однак ми покладаємо великі надії на його майбутнє. Юний маестро Девід Гоган! І поки мер Шарбонно зав'язував жиропі слинявчик, натовп довго вітав його оплесками. А коли хвиля вже вщухла, залагоджений давньогрецький хор, до якого не сягали своїм світлом стоватні лампочки, злостиво закричав в унісон кажи їм, Жиропо!» У юрбі залунали притлумлені смішки. Ту під ніг, що втікали, блимнуло кілька тіней, які ніхто не міг чи не хотів упізнати. Кілька облич осудливо насупилися, і найсильніше з-поміж усіх – Гізонер Шарбонно, найпомітніша владна фігура. Та сам Жиропо здавалося, навіть не помітив. Масна посмішечка, що морщила його хоміячі щуки, не зникла, коли досі насуплений мер зав'язав йому на шиї слинявчика і сказав не звертати уваги на дурнів серед глядачів. Так, наче мер хоча б віддалено міг собі уявити, від яких страшнючих дурнів потерпав жиропа і потерпати медалі, із гуркотом продираючи скрізь життя, наче нацистський танк-тигр. Віддих у мера був теплий і пахнув пивом. Останній учасник, що зійшов на прикрашену прапорами сцену, зірвав найгучніші й найтриваліші облиски. Легендарний Біл Тревіс, височезний, 6 футів 5 дюймів, довготелесий, ненажерливий. Тревіс працював механіком на тамтешній автозаправній станції Амоко, що стояла біля залізниці. Та й загалом був приємний хлопчина. Усі в містечку знали, що у великому поїданні пирогів набагато більші ставки, ніж 5 доларів, у всякому разі для Білла Тревіса. Для цього були дві причини. По-перше, після виграшу в конкурсі люди обов'язково заїжджали на заправку привітати Білла, і мало не кожен, хто заїжджав, замовляв собі повний бак. А два гаражі-майстерні після конкурсу бронювали наперед, чи не на цілий місяць. Нарід приїжджав поміняти глушника чи змастити кулькопідшипники, а потім займали крісла, розставлені вздовж стіни. Джері Мейтинг, хазяїна Моко, врятував їх зі старого кінотеатру «Джем», коли той зносили в 57-му. Потягували колу та Моксі з автомата і потякались Білі про конкурс, поки він міняв свічки і на дошці з коріщатами підкочував під чий пікап «Інтернешнл Гарвестер», шукаючи дірок у вихлопній системі. Здавалося, Біллі завжди охочий потріщати, і саме за це, серед іншого, його так любили у Гретні. Подейкували, що Джері Мейтинг виплачує Біллі солідну премію за додатковий прибуток, який йому дає щорічний виступ, чи то пак обжирайлівка, чи, може, платню підвищує. Хай там що, ніхто не сумнівався, що справи у Тревіса йдуть ліпше, ніж у більшості лицарів гайкового ключа в маленьких містечках. Він володів маленьким симпатичним ранчу на Сабатус Роуд, і злі язики називали його ранчо на пирогах. Це було, напевно, перебільшенням, але в біло було ще одне джерело доходів. І тут ми підходимо до другої причини, чому для Тревіса цей конкурс означав більше, ніж 5 доларів. Поїдання пирогів у Гретні було найгарячішою подією для охочих робити ставки. Багато людей приходили просто пореготати, але чимало було і таких, хто ладен битися об заклад на гроші. Ці гравці спостерігали за учасниками, наче букмекери на перегонах, за породистими скакунами і обговорювали їх не менш палко. Вони чіплялися до друзів-учасників конкурсу, їхніх родичів, навіть до знайомих. Рознюхували всі найменші подробиці, що стосувалися харчових звичок змагальників. Вічно точилися балачки про те, яким буде офіційний поріг року. Яблучний вважався важким, абрикосовий – легким. Хоча після поглинання трьох-чотирьох абрикосових на конкурсанта нападала бігунка, але ради на то не було. Офіційний поріг того року, чорничний, вважався золотою серединою. Охочих робити ставки, звісно, насамперед цікавило, як шлунок їхнього фаворита приймає страви з чорницями. Чи любить він відкритий поріг з цими ягодами? Чому він надає перевагу чорничному джему чи полуничному варенню? Чи посипає він в ранішній пластівці чорницями? Чи йому до смаку лише банани з вершками? Виникали й інші дотичні запитання. Як він їсть? Спочатку швидко, потім сповільнюючись, чи навпаки? Починає повільно, а тоді прискорюється, коли вже бачить, що все серйозно. Чи він бере спокійний рівний темп і жере собі до перемоги? Скільки хот-догів він з топтати, поки дивиться бейсбольний матч ліги імені Бейбарута на стадіоні Сейнт-Домінік? Чи багато він пива пив, і якщо так, то скільки пляшок вливав у себе за вечір? Чи відригував? Існувало повір'я, що хорошого ригача трохи важче здолати у довгому забігу. Усі ці та інші відомості ретельно просіювали, укладали парі, робили ставки. Скільки грошей переходило з руку руки упродовж тижня після ночі пирогів, я знати ніяк не можу. Але якщо ви притулите мені до скроні дуло пістолета і змусите вгадувати, то я скажу, що близько тисячі доларів. Тепер це, може, і мізерна сума, проте 15 років тому для такого малого містечка то були грубі гроші. Поза конкурс був чесним і строго обмеженим у часі до 10 хвилин, ніхто не заперечував, щоб переможець ставив сам на себе. І щороку Білл Тревіс так і робив. Поки він того літнього вечора 1960 року усміхаючись кивав глядачам, люди перешіптувалися, що він знову поставив на себе чималеньку суму, і найкраще, що йому світило того року, був виграш один до п'яти. Якщо ви нічого не тямите у ставках, поясню інакше. Він мусив ризикнути і поставити 250 доларів, щоб мати змогу виграти 50. Аж ніяк невигідна оборудка, але така ціна успіху. І от він стояв на сцені, купаючись в оплесках, весь розслаблений та усміхнений, і всі бачили, що вигляд у нього не надто стривожений. «І наш торішній чемпіон, що збирається захищати свій титул!» – розкотисто проголосив мер Шарбонно. «Біл Тревіс із Гретні. «Го, Біл! Біле, ти скільки сьогодні подовжуєш? Десять схаваєш, Білі! Біле, я на тебе два бакси поставив, малий не підведи! Трев, прихопити там і мені пиріжка!» З усією належною скромністю, киваючи та всміхаючись, Біл Тревіс дозволив мерові пов'язати йому на шию слинявчик. А потім сів ближче до дальнього правого кінця столу, біля того місця, де під час конкурсу мав стояти мер Шарбону. Отже, якщо перелічити змагальників справа наліво, сиділи вони в такому порядку. Білл Тревіс, Девід Жиропа-Гоген, Боб Корм'єр, директор Джон Вігінс і Келвін Спір, котрому дістався табурет у дальньому лівому кінці. Мер Шарбонно відрекомендував Сильвію Додж, фігуру в конкурсі не менш значущу, ніж сам Білл Тревіс. Вона бозна з якого мухнатого року, з часів першої битви біля Манасаса, підсміювалися міські дотепники, очолювала жіноче товариство Гретне, і щороку саме вона наглядала за випічкою пирогів, піддаючи кожен своєму суворому невсепущому контролю якості. До нього входила і церемонія зважування на різницьких вагах містера Банкічека у Freedom Market, щоб кожен пиріг важив однаково і відрізнявся не більш, ніж на унцію. Сильвія гордовито обдарувала натовп королівською усмішкою згори вниз. Її блакитне волосся переливалося під гарячим світінням лампочок. Вона виголосила коротку промову про те, яка вона рада, що стільки людей прийшло вшанувати відважних пращурів-першопрохідців, людей, що зробили цю країну великою, бо вона справді велика не лише на низовому рівні, де в листопаді мер Шарбонно знову очолить місцевих республіканців і поведе їх за собою до освячених місць у міському управлінні, але й на державному рівні, де команда Ніксона і Лоджа приймуть смоловський свободи у нашого великого і дорогого генерала і після. «Віднімуть його високо, щоб...» І тут у Келвіна спіра гучно забурчало в животі. Брррр. У натовпі залунались мішки і навіть оплески. Сильвія Додж, котрій було достеменно відомо, що Келвін – демократ і католик, поодинці ці гріхи ще так-сяк можна було б вибачити, але обидва разом «ні, ні за що, це вже занадто», примудрилася зшарітися, усміхнутися і люто зиркнути усе водночас. Вона прокашлялася і завершила свій виступ лунким напуттям до кожного хлопчика і дівчинки, що стоять перед цією сценою. Сказала, що вони мають завжди високо тримати червоно-біло-синій прапор як у руках, так і в серцях, а також пам'ятати, що куріння – брудна небезпечна звичка, від якої кашляють. Хлопчики і дівчатка, що стояли перед цією сценою і в найближчі вісім років мали носити медальйони миру та курити на марихуану, переминалися з ноги на ногу і чекали початку дійства. «Харебалакать, пора жерти!» – викрикнув хтось із задніх рядів, і народ знову заплескав у долоні. Та тільки цього разу енергійніше. Мер Шарбонно вручив Сильвії секундомір і срібний поліційний свисток, у який вона мала засюрчати, коли спливуть десять хвилин, відведених на виснажливе поїдання пирогів. А тоді вперед виступить мер Шарбонно і підніме руку переможця. «Ви готові?» – тріумфально прокотився голос гізонера з гучномовців вдалого дня по головній вулиці. П'ятеро їдців відповіли, що готові. «Ви рішучі!» – вгавав Гізонер, і ці прогорчали, що вони дуже рішучі. Десь далі по вулиці якийсь хлопчак запустив гримучу змію феєрверка. Мер Шарбонно підніс до пухку руку і змахнув нею. «Оперед!» П'ятеро гулів плюхнулися в п'ять тарелів із пирогами, не наче п'ять велетенських ніг чвакнули об поверхню болота. У вогке вечірнє повітря полинули мокре гучне плямкання, але його швидко притлумили підбадьорливі крики до фаворитів від прихильників парі й партизанів у натовпі. І лише коли знищили перший пиріг, до людей стало доходити, щось іде не так. Жиропа Гоган, сім до одного, аутсайдер конкурсу «Через віки і недосвідченість», запихувався моводержимий. Його щелепи зі швидкістю автоматної черги перемололи верхню скоринку. За правилами конкурсу з'їсти потрібно було лише верхню скоринку, пирога не нижню. І коли вона зникла, він так голосно втягнув губами повітря, наче промисловий пилотяг запрацював. Ще мить його голова зникла в тарелі з пирогом, а за 15 секунд він знову вигулькнув і показав, що доїв вимащені очорничний сік лоб та щоки робили його схожим на актора в Менестрель шоу. Він справді доїв, доїв тоді, коли легендарний Біл Тревіс захом'ячив лише половину свого пирога. Підстримані оплески приголомшеної юрби, мер оглянув Жиропентаріль і оголосив, що він доволі чистий, і поставив перед лідером наступний пиріг. Пиріг конкурсного розміру Жиропа поглинув за 42 секунди. То був абсолютний рекорд. На другий пиріг він накинувся ще не самовитіше. Голова ходила ходором, мняцкала м'якою ягідною начинкою, і Біл Тревіс із пересторогою глянув на нього, беручись до другого пирога. Згодом він розказував своїм друзям, що вперше з 57-го року відчув себе на справжньому конкурсі. Тоді Джордж Гамаш за чотири хвилини зжер три пироги і умить знепритомнів. І за власними словами Біл уже й не знав, хто проти нього – хлопчик чи демон. Та потім згадав про гроші, які поставив, і з подвоєною силою вгрисся зубами в пиріг. «Однак якщо Тревіс подвоїв зусилля, то жропа їх потроїв». Чорниці розліталися з другого тареля на всі бічі, бруднили скатертину, роблячи її потроху схожою на картину Джексона Полока. Чорниці були у нього скрізь, у волосі, на слинявчику, стерчали приклеєні на лобі. Неначе в агонії з він замість поту став виділяти чорниці. «Усе!» – закричав він, піднімаючи голову від другого тареля. Біл Тревіс ще навіть не доїв скоринку на другому перевзі. Хлопче, пригальмуй трохи, пробурмотів Гіззонер. Він сам поставив на біла Тревіса 10 доларів. Якщо хочеш дійти до кінця, треба відпочивати між підходами. Але жиропа наче й не чув. Зі спритністю божевільного він вгородив зуби в третій пиріг і рухався блискавично швидко. А тоді... Але тут я мушу ненадовго урватися і розказати вам, що вдома у жиропи Гогана в аптечці стояла порожня пляшечка. Раніше вона була на три чверті заповнена перлисто-жовтою касторовою олією. І немає у світі більш погибельної рідини, яку добрий господь у своїй нескінченній мудрості послав би на землю. Усю ту пляшечку жиропа спорожнив сам, до краплинки випив і вилизав шийку. Рот у нього кривився, в животі кисло бурчало, а в голові снувалися думки про солодку помсту. І тепер, спритно поглинаючи третій пиріг, коли Келвін Спір, який виправдовував усі прогнози і останнім, ще навіть першого не доїв. Жиропа став навмисно мордувати себе чорнушними фантазіями. Він зовсім не пироги їсть, ні, він пожирає коров'ячі кизяки, великі-великі гори гидкого гарячого гівна. Покраєні кубиками кишки бабака, политі чорничним соусом. Прокислим чорничним соусом. Він прикінчив третій і попросив четвертий, випереджаючи легендарного Біла Тревіса на цілий пиріг. Збита з пантелику Юрба відчула про те, що в неї на очах відбувається народження нового чемпіона і підбадьорливо загукала. Але Жиропа не сподівався і не мав жодного наміру виграти. У такому темпі, як він узяв, продовжувати він би не зміг, навіть якби призом у конкурсі було життя його матері. Та й до всього виграти для нього означало б програти. Помста – ось єдина блакитна стрічка, якої він жадав. У животі загрозливо побуркував грім від касторки, зболене горло стулялося й розтулялося, а жиро доїв четвертий пиріг і попросив п'ятий. Фінальний, так би мовити. ЧОРНИЦІ ЛИХА ДОЛЯ ЕЛЕКТРИ Натяк на п'єсу американського драматурга Юджина О'Ніла «Жалоба лиха доля електри», 1931 рік. Він із розгону ляпнувся лицем у випічку, ламаючи скоринку, і втягнув чорниці ніздрями. Ягоди посипалися по сорочці. Зненацька все, що було в шлунку, стало важким. Він прожував скоринку і проковтнув, вдихнув ще чорниць. І тут настав момент помсти. Шлунок напханий до знемоги обурився. Він стиснувся, мов міцна рука, обтягнута гладенькою гумовою рукавичкою. Горло розтулилося. Жиропа підвів голову. Синіми зубами посміхнувся до біла Тревіса. Блювота рвонула вгору з травоходом, наче шеститонний Петербільд стрілою мчав по тунелю. І з ревінням вискочила з жиропиного горла потужнім синьо-жовтим фонтаном. Теплим радисными, паруючим. Не встиг Біл Тревісу й односкладового слова пробелькотіти, чи якось так воно звучало, як його накрив струмінь. Під сценою заверещали жінки. Келвін Спір, котрий спостерігав за цією неоголошеною подією з тупим подивом на обличчі, невимушено перехилився через стіл, ніби хотів пояснити прибитій публіці, що відбувається, і виригав на голову Маргеріт Шарбоно, меровій дружині. Вона пронизливо запищала і позадкувала, марно, силкуючись вигрибти пальцями з волосся суміш почавлених ягід, печеної квасолі і напівперетравлених сосисок, те, чим Кел Спір повечеряв. А потім повернулася лицем до своєї доброї приятельки Марії Лавін і її знудило на Марійну куртку з оленячої шкіри. А далі все сталося в дуже швидкій послідовності, немов фейерверк вибухнув. Біл Тревіс випустив потужний, мовби заряджений суперсилою, струмінь, блювотиння в перші два ряди глядачів, хоча його ушелешене обличчя промовляло до всіх і кожного «Господи, повірити не можу, що я таке роблю!» Чак Дей, котрому дісталася щедра порція подаруночка сюрпризу від Біла Тревіса, виригав собі на черевики і зачудовано на них закліпав, бо добре розумів, що тепер їм гаплик. Таке замші не відмивається». Джон Вігінс, директор Гретнянської початкової школи, роздулив синього рота і докірливо промовив «Послухайте, припиніть, це не про Проте слід віддати йому належне. Як вихована людина, що обіймає високу посаду, він зробив це собі на таріль. Кізонер Шарбонно, котрий зненацька опинився не на конкурсі з поїдання пирогів, а в лікарні серед хворих на шлунковий гриб, розтулив рота, щоб зупинити все це дійство, і забекав увесь мікрофон. «Господи Ісусе, урятуй нас!» – простогнала Сильвія Додж. Але тут її вечеря, смажені молюски, капустяний салат, кукурудза з двох качанів. І щедра порція шоколадного торта Мюрріель Гаррінгтон збунтувалася, блискавкою, рвонула крізь запасний вихід і мокро вихлюпнулася на мерів піджак від Роберта Гола. Жиропа Гоген, чиє юне життя сягнуло свого апогею, радісно оглядав із височини сцени Юрбу. Блювотиння було скрізь. Люди п'яно кружляли довкола, тримаючись за горло і мляво бекаючи повз сцену, шалено дзявкаючи пробіг чийсь пекінес, І якогось чоловіка у джинсах і шовковій сорочці аля ковбої вивернуло на нього суцільним потоком, у якому собака мало не захлинувся. У місіс Брокве дружини методистського пастора вирвався довгий, басовитий звук рефлексу. Її знудило потоком перетравленого роздбіфа, картоплі, пюре та яблучного пирога. Причому пиріг мав такий вигляд, наче до свого несподіваного виходу назовні був досить такий смачним. Джері Мейтінг, котрий прийшов помилуватись, як його механік іде зі сцени, знову зірвавши лаври, вирішив, що пора вшиватися нахрін із цієї психушки, але встиг пройти лише 15 ярдів, а потім перечепився через червону машинку якоїсь дитини і усвідомив, що сидить у калюжі теплої жовчі. Джері знудило собі на коліна, як потім він розказував людям, він був безмежно вдячний проведінню за те, що змусили його того дня надіти комбінезон. А міс Норман, учителька латини та основ англійської граматики з Гретнянської старшої школи, у пориві добропристойності виблювала собі в сумочку. І все це зі сцени погідно роздивлявся Жеропа. На його обличчі панував спокійний просвітлений вираз. У шлунку раптом стало дуже затишно, наче в ньому розливався теплий бальзам, бальзам дії, якого він може більше ніколи і не дізнатися то було відчуття повної і цілковитої сатисфакції. Він підвівся, узяв із тримтячої руки мера Шарбонно трохи липкий мікрофон і сказав.